Відкрилася їй якось ніби одразу пуща Ішла назустріч, розлегла, темна В непрохідді трясовини завалів В запахах пліснявої гнилизни Повна пташиного щебету, ревіння зубрів Нічних потаємних тупотів Шелестів, трістів, шерхів Якось пильніше придивлялася до людей Що сиділи на придорожних осадах Здичавілі самітники, суміш грабіжників і волоцюг, волохаті, немиті, збайдужилі до світу, який поводився з ними твердо і жорстоко, насилав сніги, бурі, лихих подорожніх, диких звірів, самотність, мор. Ніде не стріли ні жінки, ні дівчини. Не могли втриматися серед дикості, втікали з осад. Лишали самих чоловіків, бо тим від народження судилася самотність тяжких обов'язків. Одного разу все ж трапилася жінка. Була вже така стара, що й сама не відела, живе чи вмерла давно. Журина розпитувала її. Її впракція злякано позирала на стару, не вірила. Невже на світі буває ще й таке? Вбиті сини, муж, вона хоче вмерти, а боги велять живи і ось живе. Тягне хмис до осади. зігріваються люди, коли проїжджають. Їсть, що дадуть. Коли довго ніхто не їде, тоді так живе. Євпраксія вжахнулася. Звеліла скидати припаси з одного воза, з другого. Стара хитала головою. Однаково не напасеться до смерті. Нема зажерливішого за людину. Ще довго згадувала Євпраксія стару. Допитувалася в журини, а взимку, а вночі, не страшний їй самій. Потім забула, може й назавжди, бо ж мала князівського лівку, а князівські голови так влаштовані, більше забувати, ніж тримати в пам'яті. Гостювала у невеличких городках і в таких великих городах, як Лучеськ, де сидів князь Ярополк. Були високі вали над стиром, похмурі вої з довгими списами, Густі меди і набридливі молитви. Але не затримувалася ніде. Хотіла їхати, просуватися вперед, бачити більше, насладжуватися світом, радіти життя, сміятися до сонця, до дерев, до рік і струмків. Далі, далі, далі. Почалися передгір'я Карпат. Дорога пролягала, мов би, по дну Влетенської миси. Країв вищувалися зеленими валами лісів, таких недосяжних, що хотілося плакати від безсилля. Тоді була шалена клекотня вагірських річок. Похмурі верхи гір, хмари вгорі, хмари внизу під ногами, колючість ялиць, загадковість широколистих папоротників, круглі лоби, каміння в струмках, лизаного водою цілі ріки. Ночами і в праксія не хотіла йти до осаду. Сиділа коло вогни поряд із журиною, священниками і кирпою, який не відступався від євпраксії ні на крок. Загадкова темрява причайно обступала мідьовий вогонь, стріляло паліччя, бахкало гранчастими гострими іскрами в чорну сутінь. Душа вогню відлітала у високих сплесках полум'я, лишався жар, брався сивим пополом. Так сиве шумування старості обступає молоде життя. Але Євтраксія була ще далека від тривог старіння. Їй хотілося вогню ще й ще. Сама підкидала палітче до вогнища, підстрибувала від пустощів, обпікалася жаром, відскакувала з вереском, коли надто довгий пожарливий язик полум'я виривався з вогню і бив у бік, а тоді шугав високо-високо в саме небо. І здавалося, вириває з пітьми довколишні задумливо сонні гори. І гори були як пітьма. А пітьма ставала до округ му гори, і в Євпраксі навіть хотілося б жити в таких горах, якби не знала великих рівнин, які відбилися в її дитячій пам'яті з зеленими хвилями до віку. Шлях Євпраксі вів до Кракова, далі через Чеський ліс до Праги тоді до Естергома, до тітки Анастасії, колишньої королеви Угорської, а вже звідти до Дунаю, до Регенсбурга, де вже була Германська імперія. Цим шляхом їхала колись її тітка Анастасія, їхала і друга тітка Анна в жони до короля Франків Генріха. Анна мала бути дружиною сина германського імператора Конрада, але Конрад відповів відмовою на послання Ярославове. У Майнці Анна зустрілася з Генріхом Германським, який вельми шкодував, що дісталася вона в жони темному Генріху Франкському, а не йому. Та вже нічого не міг вдіяти. Тітки в Євпраксі мали долю ліпшу, усі три стали європейськими королевами. Усіх трьох пошлюблено вже в зрілому віці. Не довелося йому так, як їй, дітьми міряти далекі дороги, та ще й задля чого аби стати якоюсь графинею на Україні імперії. У горах дороги неминуче зводяться до одної або небагатьох, через що рух на них безгавний навіть уночі. Їдуть кудись вої, їдуть духовні особи, державні люди, гінці з грамотами, посли, збирачі данин, каравани купців, монахи-втікачі, вічно шукають пристановище нещасні раби, Митаються грабіжники, волоцюги, наскакують кочівники, які живуть на конях, випереджають усі чутки вітри, ведуть вовче життя. До мандрівників у горах ставляться з пересторогою і острахом. Осади тут будують на малоприступних верхах, ховають у гущавинах за закрутими потоків. У горах життя завжди було нужденне навіть для тих, хто там освоївся так чи інакше. Для замандрованих же людей, надто бідних, тут було просто лихо. І вони проклинали той день, коли вимушені були полишити свій дім. Велетенський обоз руської княжни...